40. Нокс розглядав заворушення машинами як чергову аварійну ситуацію, яку слід було розв'язати. Як тоді, коли стіна в підвалі почала протікати, або коли нафтовий бур зачепив поклади метану і довелося евакувати вісім поверхів, поки аварійна служба усувала проблему. Ще не сталося непоправне, і він мав узяти владу в свої руки та відновити порядок. Роздати завдання. Мусив розбити величезну справу на етапу і доручити виконання правильним людям. Але цього разу Нокс і його люди не збиралися нічого ремонтувати. Мешканці машинного відділення зібралися дещо зламати. «Відділ постачання – це базова позиція», – пояснював Нокс майстрам і водив указкою по масштабному плану на стіні. Провів уздовж сходів на 30 прогонів вище до основного виробничого поверху постачання. Наша головна перевага в тому, що АйТі нічого не знають про наші плани. Він повернувся до керівників змін. «Шерлі, Марк і Кортні, ви підете зі мною. Запасаємося їжею і візьмемо з собою ваші тіні. Вокери, надішли їм електроніку, щоб заздалегідь повідомити про наш прихід. Але будь уважним, не забувай, що в АйТі всюди вуха. Напиши, що ми доставимо цілу купу замовлень». Нокс обернувся до Дженкінза, який впродовж шести років був його тінню, а потім відростив бороду і перейшов у третю зміну. Усі очікували, що колись роботу Нокса виконуватиме він. «Дженкс, я хочу, щоб ти підмінив мене тут. Поки що ніяких вихідних. Слідкуй за всім, але готуйся до найгіршого. Я хочу, щоб тут були максимальні запаси їжі і води. Наповни цистерну повінця». Якщо треба, перехопи з водогону гітробонних садів. Але потай. Придумай якусь відмовку, якесь протікання чи щось таке в разі, якщо помітять. Нехай хтось обдивиться тут усе і перевірить кожен замок і шарнір, на той випадок, якщо колотнече докотиться аж сюди. І забери будь-яку можливу зброю. Труби, ковадла, будь-що». Дехто здивувався, почувши це. Але Дженкінс кивнув, нібито звичайна справа, і в завданнях Нокса немає нічого дивного. Він звернувся до розгублених майстрів. «Що? Ви ж розумієте, до чого все йде, чи не так?» «Але які в нас шанси?» – спитала Кортні, розглядаючи величезний план їхньої підземної домівки. «Штурмуємо АйТі, а далі що? Перебираємо на себе обов'язки підтримання роботи бункера?» «Ми і так підтримуємо роботу бункера», – прогорчав Нокс. Він поплескав рукою по центру тридцятих. «Тільки робимо це непомітно для них». Так само, як ці рівні роблять те, про що ми не здогадуємося. Але тепер я збираюся пролити світло на їхню щурячу нору і викорити їх звідси. Подивитися, що вони ще там ховають. Ти ж розумієш, що вони робили весь цей час, чи не так? Марк повернувся до Кортні. Вони посилали людей на смерть, свідомо. Не тому, що так мало статися, тому що вони цього хотіли. Кортні закусила губу і промовчала, і далі вивчаючи план. «Нам час ворожитися», – сказав Нокс. «Вокер, напиши їм того листа. Збираємо речі і придумайте якусь приємну тему для балачки, якою розважатимемося в дорозі. Ні слова про наші плани, якісь носій може почути і продати будь-кому за пару читів». Усі кивнули. Нокс ляснув Дженкінса по спині і кивнув йому. «Я маякну, коли нам знадобляться всі інші». Залиш тут кістяк із тих, кого вважатимеш потрібними, а решту висилай до мене. Головне – робити все вчасно, зрозумів? Я знаю, що мушу робити, запевнив Дженкінс. І це було не захвальство, він просто заспокоював начальника. Гаразд, поставив крапку Нокс. Тоді вперед. Перші десять поверхів вони здолали майже без скарг, але Нокс уже починав відчувати, як ноги набрякають під тяжкою ношею. Він ніс на своїх широких плечах полотняний мішок, натоптаний захисними комбінезонами для зварювальників, і в'язку касок на додачу. Каски за рюмінці нанизані на мотузку, трохкотіли за його широкою спиною. Марк борцався у узкому проході з оберемком труб. Вони постійно ковзали, ніби от-от мали вислизнути з рук. Тіні замикали ходу. Вони йшли за жінками, тягли на собі важкі мішки пороху, зв'язані по два та покладені на плечі. Професійні носії з подібною поклажею пролітали повз них, то вгору, то вниз, кидаючи зацікавлені погляди і поблажливо посміхаючись. Вони були поза конкуренцією. Коли одна носійка Нокс опізнав жінку, яка доставляла посилки на глибину, спинилася і запропонувала допомогу, він непривітно звелів їй йти, куди йшла. Жінка поквапилася донизу, але озиралася через плече, поки не зникла з поля зору. І Нокс пожилкував, що зірвав на ній звість через власну втому. Не відставайте, наказав супутникам. Навіть така невеличка група привертала до себе увагу. Дедалі важче було стримувати язики, адже новини про дивовижне зникнення Джульєти весь час кружляли довкола них. Мало не на кожному майданчику стояли групки людей, часто це була молодь, яка пліткувала про останні події. Табу, що жило в думках, уже пошепки озвучувалося. Заборонені слова висіли в кожного накінчику язика і вітали в повітрі. Нокс намагався не зважати на білю спині і підіймався вище та вище, з кожною сходинкою наближаючись до відділу постачання, щораз гостріше відчуваючи, що треба поспішати. Над 130-ми вже звисало невдоволення. Вони наближалися до верхньої частини глибинних рівнів, де робітники скуповувалися і харчувалися, змішуючись із тими, хто цього не дуже хотів. На майданчику 128-го стояв заступник Хенк і намагався припинити суперечку між двома групами. Нокс протиснувся крізь натовп, сподіваючись, що офіцер не озирнеться, не помітить його навантажений караван і не спитає, що вони роблять так далеко від домівки. Проминаючи галасливих сперечальників, Нокс озирнувся на тіни, що скрадалися слідом, тримаючись за внутрішні поруччя. Майданчика вже не було видно, вони лише чули, як заступник Хенк умовляв якусь жінку заспокоїтися. Проминули чорноземну ферму на 126-му, і Нокс відзначив її як головне джерело ресурсів. До 30-х було ще дертись і дертись, але якщо вони муситимуть відступати, то необхідно буде затриматись у відділі постачання. З їхніми виробничими можливостями, їжею з ферми і приладами з машинного можна було б повністю себе забезпечувати. Звісно, знайшлося кілька слабких місць, але в ІТ їх було значно більше. Завжди можна перекрити їм енергопостачання чи перестати очищувати воду, але, наближаючись до відділу постачання і ледь пересуваючи втомлені ноги, Нокс щиро сподівався, що до цього не дійде. На майданчику 110-го їх зустріли непривітно. Маклейн, літня жінка в жовтому комбінезоні, голова відділу постачання, стояла, схрестивши руки на грудях, усім своїм виглядом виказуючи невдоволення. «Привіт, богиня!» – широко посміхнувся їй Нокс. «Не підлещуйся!» – відрубала Маклейн. «Що за маячня в тебе на думці?» Нокс глянув спочатку вгору, потім униз, поправив важку ношу на плечі. «Ти не проти, якщо ми зайдемо і все обговоримо?» «Я не хочу проблем!» – відповіла вона, блискаючи очима з-під насуплених брів. «Зайдемо всередину!» – попросив Нокс. «Ми не зробили жодної зупинки, підіймаючись. Ти ж не хочеш, щоб ми попадали просто тут?» Маклейн, здавалося, замислилася над цим і трохи розслабилась. Повернувшись до трьох своїх працівників, які стояли в неї за спиною непроникною стіною, жінка кивнула. Поки чоловіки розчиняли блискучі двері відділу постачання, вона повернулася і схопила Нокса за руку. «Не розслаблюйся!» – кинула йому. У фої відділу постачання Нокс побачив застигло в очікуванні групу чоловіків і жінок у жовтих комбінезонах. Більшість стояли за низьким прилавком, біля якого мешканці бункера зазвичай очікували потрібних їм речей – нових чи полагоджених. Довгі паралельні ряди поличок за прилавком тяглися на величезну відстань, а на них виднілися коробки і кошики. У кімнаті було незвично тихо. Зазвичай тут чувся монотонний гул і брязкіт, а між рядами поличок перемовлялися невидимі працівники, які сортували новенькі гвинтики і гайки у безлічі кошиків. Тепер у фойє панувала тиша, і новопридбулих зустрічали настороженими поглядами. Нокс зі своїми людьми зупинився, стомлено скинув мішки і пакунки на підлогу. Під блищав у нього між брів. Чоловіки й жінки з відділу постачання мовчки за ним спостерігали. Нокс очікував більш дружньої зустрічі. У машинного відділу постачання була довга історія стосунків. Вони спільно керували невеличкою шахтою на найглибших рівнях машинного, що забезпечувала бункер запасом руд. Але тепер Маклейн, яка ввійшла до фоє слідом за своїми хлопцями, кинула на Нокса такий сердитий погляд, якого він не бачив після смерті матері. «Що це вбіса означає?» – зашипіла вона. Нокса приголомшив цей тон. Адже поряд стояли його люди. Він вважав, що вони з Маклейн рівні, але тепер ця жінка ледь не скриготала до нього зубами. Старий почувався перед нею дрібним і нікчемним. Маклейну оглянула стомлених механіків і тіней та знову повернулася до нього. «Перш ніж ми почнемо обговорювати, як зачистити наслідки, я хочу почути від тебе, як ти розібрався зі своїми підлелими, відповідальними за це». Вона свердлила його поглядом. «Адже я права в тому, що ти непричатний до цього, чи не так? Що ти прийшов вибачитися чи підкупити мене?» Шерлі хотіла щось сказати, але Нокс махнув на неї рукою. Люди у Фає тільки й чекали, щоб переговори вийшли за межі правил дипломатії. «Так, я справді прошу вибачення», – сказав Нокс і теж заскриготів зубами, схиляючи голову. «Сам дізнався про це сьогодні зранку, вже по тому, як почув новини про очищення». «То це був твій електрик», – Маклейн знову схрестила тонкі руки на грудях. «Одна людина». Правильно. Але ось що я тобі скажу. Я призначила покарання своїм людям, причетним до цього. І очікую, що ти зробиш трохи більше, ніж просто заженеш того старого пердуна назад у його майстерню. За прилавком почувся сміх. Нокс поклав руку Шерля на плече, щоб стримати її. Він подивився на чоловіків і жінок, які стояли за Маклейн. «Вони прийшли та забрали одну з наших», – сказав він. «Можливо, груди йому ніби стискало щось». Та голос гримів, як і раніше. «Ти знаєш, як це відбувається. Коли вони хочуть м'яса на очищення, то просто забирають його!» Він ударив себе в груди. «І я дозволив їм! Я просто стояв там і дивився, бо вірив у цю систему! Я боявся її, як і будь-хто з вас!» «Що ж!» – почала Маклейн, та Нокс перебив її своїм гучним басом, яким звик роздавати накази, перекрикуючи гамір неконтрольованих машин. Забрали мою людину, і за неї вступився найстарший, наймудріший з нас. Найслабший і найбільш заляканий ризикнув головою. А тому з вас, до кого він звернувся по допомогу і хто надав їй, я зобов'язаний власним життям. Нок скліпнув, щоб сльози не потекли з очей, і повів далі. Ви не просто дали їй шанс перейти той пагорб, померти спокійно не на очах у всіх. Ви надихнули мене. «І я розплющив очі, побачив, що ми живемо в брехні!» «Досить!» – вигукнула Маклейн. «Можна піти на очищення лише за те, що слухаєш цю маячню, цю єресь!» «Це не маячня!» – заперечив Марк. «Жул'єта померла через... Вона померла, бо переступила ці самі закони!» – крикнула Маклейн тонко і пронизливо. «А тепер ви зібралися нагору, щоб теж переступити! І на моєму поверсі!» «Ми прагнемо переступити через кілька трупів!» – сказала Шерлі. «Оближте!» – звелів Нокс своїм людям. Він бачив лють в очах Маклейн, але помітив іще дещо. Дехто з простих робітників у неї за спиною кивав йому. Офеє зайшов носій із порожніми мішками в руках і озирнувся, здивований напруженою мовчанкою. Здорований з відділу постачання, який стояв біля дверей, виштовхнув його на майданчик, вибачився і попросив прийти пізніше». Тим часом Нокс ретельно добирав слова. «Жодну людину ще не посилали на очищення за те, що вона щось чула, хоч би якою суворою була заборона». Він зробив паузу, щоб усі встигли осмислити його слова. Нокс підвів погляд на Маклейн, коли та збиралася перервати його, але вона, мовби би, передумала. «Тож нехай будь-хто з вас вийшли на очищення мене за те, що я зараз скажу». Я не пручатимусь, якщо ці слова не змусять вас натомість об'єднатися зі мною і моїми людьми. Бо саме цей приклад, старий Вокер і кілька сміливців з-поміж вас, показали нам сьогодні вранці. У нас є право на більше, ніж нам дають. Ми можемо розширити собі обрії більше, ніж нам дозволяють. Нас виховали на брехні, залякали виглядом наших близьких, яких гниють на тих пагорбах, але тепер один із нас перетнув цю межу. А ті, хто від нас це приховує, бачили нові обрії. Нам дали прокладки для ущільнення і сказали, що цього достатньо, але для чого воно це ущільнення? Він оглянув чоловіків і жінок за прилавком. Здавалося, Маклейн перестала стискати руки на грудях. «Приречені на руйнування! Ось які ці прокладки! Фальшивки! І хто знає, яку щебрехню можна розкопати? Що, якби ми повернули прибиральника звідти і як слід попрацювали з ним? Вичистили і продезінфікували його? Спробували все можливе! Чи вижив би він? Ми більше не можемо вірити АйТі, які це заперечують!» Нокс побачив, як дехто скиляє голову. Він знав, що його люди готові взяти це фойє приступом. Вони були так само знервовані і розгнівані, як і він. «Ми прийшли не для того, щоб створювати проблеми», – провадив Нокс. «Ми прийшли навести лад! Повстання уже траплялося раніше!» Він повернувся до Маклен. «Хіба ти не розумієш? Ми жили повстанням увесь цей час! Наші батьки були його дітьми!» А тепер ми згодовуємо власних дітей тій самій машині. Це не початок чогось нового, а кінець старого. Якщо відділ постачання з нами, у нас є шанс. Якщо ні, то нехай наші тіла стануть частиною вашого краєвиду ззовні, який Либонь прогнив значно менше, ніж цей клятий бункер. Нокс вигукнув останню фразу, як неприхований виклик усім табу. Він виплюнув її і насолодився думкою, що за межі цих глухих стін може бути щось краще. Шепіт, через який загинули стільки людей, з його широких грудей вирвався могутнім ревінням. І це його тішило. Миклейн зіщувалась. Відступила на крок, у її очах був страх. Коли вона повернулася спиною до Нокса і подивилася на своїх людей, старий зрозумів, що зазнав поразки. Був шанс, хоч і незначний, надихнути цю мовчазну і нерухому юрбу, але якоїсь миті він їх налякав. Але далі Маклейн зробила дещо. Нокс бачив, як напружилися сухожилки на її тонкій шиї. Вона підняла голову з довгим вузлом сивого волосся на потилиці і звернулася до своїх людей. «А що скажете ви, відділ постачання?» Це був не наказ, просто запитання. Нокс пізніше замислювався про те, що було в тому запитання – Міркував, чи не помилялася вона в своїх людях, які так терпляче слухали його божевільну промову. Ще він запитував у себе Маклейн просто цікавилася думкою своїх людей, чи хотіла, щоб вони вигнали Нокса та його механіків. Але тої миті він стояв, відчуваючи, як сльози струмують щоками, як болить серце від думок про Джульєту, і не міг почути вигуків своїх колег. Їх перекривали войовничі гнівні голоси чоловіків і жінок з відділу постачання.